Vești despre Vieru. Nu mai stim de tine de când ai plecat, Cine cu ce gând ți-a mai scris. Peste malul drept, mitul s-a surpat, Podurile de flori s-au închis. N-avem de rugă, sub al sorții zid, Moartea poartă chip îngeresc. Limba ni se moaie și lui tării vid, umple ce a rămas românesc. ne dor de tine, doar la parastase, țara ți se închină. Din cer, lacrimi insetate ne pătrund de noase, prin hotarul iernii de ger, suferință cere. De la est la vest, mai cioplești cărări în simțiri, coborâm în bernă cu un ultim gest, scrinul tău latin de amintiri. Te învelești cu lumea care a mai rămas. Și încă ce este frig un deșert, pare omenirea cu un ultim glas. Oreciți, la fel de inert, stele căzătoare faca nopții rond pentru cei rămași lângă Dric, ca să-ți moartea, pentru că în fond n-ai avut cu dânsa nimic.